Trenak eta kultura bitxi egin daiteke, baina bizitzan behin pasatzen den trena hartu du borderline kulturfabrikak endaiako tren geltokian. Ezen zefarekin izenpetu zuen joan den ostiralean, zokoburuko mendizolan kulturgunean proiektu aramaten duen komite de pilotax delakoak egin bilkuraren ondotik. 2000 masegaren urtean sortu zenetik mendizolan kulturgune horren aldamenean ari zandu da sormenerako borderline fabrika hainbat antzerki eta arte konpainiarekin partekatbutako aziak izeneko egoitza jipi batean. 2000 emeiretzitik egoitia aldiz jende eta kulturen topa Eta joan etorriaden mugako tren geltoki honetan arteari bultzade maten alegin duko bira. Ander Fernández, Borderline Fabrikako kideak, eman dizkigus eta son goziak. Hori da, ba, bueno, esen zefek eh, Akitaniako Euskoaldeko eh, deialdi batekin batekin bat egin zuen, eh, haien espazio gutxetan tier lio izeneko... Bo, nola izango nuke, eta arteko lekuak edo sortzeko. E, Zer dira leku horiek, ba, bueno, lana eta etxearen arteko, la oso simple simplezateko, eh, lana eta etxearen arteko lekuak. Eta beraz guk, modatu genuen proiektu hau, e, borderline fabrika izango lekuak izango duena, E, gaur egun endaiako geltokian leno e, zegoen bufetean. Beraz, geltokiko eraikinean bertan aurretik ikusuta eskubiko aldean. Ja, obrak hasi dira, handik basatzen bali mazate, ikusiko dituzue obrak. Eta hor sortuko duguna izango da ba koborkin e, edo lantoki partekatu bat e, gaur egun e, Azigarrian hemen soko burun e, badauguna baina zabalagoa eta hobeto eta baita ere egongoa taberna jatetxe bat eta artestenikoetan lan egiteko espazio bat. Horrerare bain tailarrak eramana ditu gaurrera eta e, el antoki partekatuan ere bai ba, kulturatik haratago doa zen beste langileak ere jaso nahi ditugu. E, gure asmoa da Auzoarentzako eta herriarentzako baita ere topaleku topa bat itsatea, erreflexiorako leku eta kulturarako eta kulturalako leku ekintzak egina da ditugu asteburutan, ba kontzertuak, emanaldiak, ba, e, alko dugun neurrian eta, eta... Horengoz ba, bueno, hori da gure, gure ideia eta gaurkoan ba, bai simbolikoki sinadura ba, hori jarri dugu mai gainean. Endaiako trenkeltokia gune estrategikoa da eta estrategikoa izango da gune hori ere e, ba, arteren garapenerako, e, palanka gisa, kujulanetan aritzeko. No? Bai, guretzako leku oso interesgarria da hasieratik eta geltokian bertan egotea, ba bai, e, e, gogo handia piztu zigula hasieratik, ba, pasa pasalekua delako, eh mugan gaudelako, naizta mugarik izegon. <laughs> eta eta kulturalki leku e, pisua pizua delako, e, importante delako guk, lehenengo egin lehenengo ekintzak izan dira, eh saiatu geha, e, geltokiko auzo horren nortasuna baita ere e, ateratzen e, nahi dugu identidade hori nolabait mazaleratu e, ba, ikusezina dena hor dago migrarien pasak pasada pasa, e, da un e, dia geldiunea oso leku eh, postpolicias betetakoa o leku bai leku bitzia da taldi berean ba, egia da bidasoaren bihotzean dagola eta eta hainbest hit zit ez egiten dugun muga zaindiko proiektuetan, ba ea guk lortzen dugun jendea bialetateke irakartzea. Bai Baionatik, bai ondarribitik, bai Donostitik edo bai Irunetik. Ida, e, aipatu beharra dago hau Hendaiako Trengel Tokiaren, ba, espazio horri emango zaion ba, funtzioa dela, baina ez dela esanzefak duen e, Trengeltoki bakarra e, ba, beste proiektu batzuetarako emango duena, eh? Bai badira beste atzuk, baina oraingoz bakarrik bi atera dira aurrera. Eta margeltuak irentzako izan zen deialdia, baina azkenean bi bakarrikak ikusuko dute horrengoz e, argia. E, izango da bi harritzeko ja, e, martxan dagona eta, eta endaiakoa. Baina. E, edozen kasutan, bitxia egiten du, ba, esan ZEF bezalako enpresado erakunde handi batek, bere tren geltokietako espazioak no. alakoetarako usteko, gainera e, berritzelanak edo, bere gaine hartzen bituelari baina noski gero ez da doainik, ez? Ez da ez, haiek e, berritzelanak haien esku hartzen dituzte, baina guk e, alokagiru bat horren duara dugu, e, gure proiektua ekonomikok hastuna da baita ere, horregatik e, baita hartu ditu bi urte montatzeak, Baina esan da izan da baita ere gaurko bileran, aiek hoitura duten McDonald'sekin eta eta ekin lan egitea, egite, egitean, eta haientzako aientzakore berria izan da elkarte lan egitea. Eta aiek ere, bueno, bada, egia da, nik hasi Manuela olako, e, ez dakite, mesfidantza, mesfidantza bat, olako monstru batekin e, sartze, sartzean, ez, olako proiektu batean. Baina, bueno, e, tartean, naiz da bat izan, egia da, e, burokrazia makinaria izugarria izan, Ikusten da jarrera bat eta gogo bat baita ere e, guri bultzada baten bateko. Nahiz eta ez izan McDonald's bat eta gure finantzamendu plana ez izan McDonald's batena, edo burgerekin edo lako, pols, edo lako batena, bueno, e, konfidantza bat zan dute, aiekerea arrisku hartu dute, Ze zehama bihurtetako sinadura gingo dugu, ez da, ez da edo ezakauza, eta aiekerea bueno, hartu dute beraien arriskua arrisku, bai ba motz zurekin garatuko gara eh bazalantza ezpirikabe bain martxan jarrita proiektu hanitz garatua izango dira bertatik ez dakit ma, orain no ba orain hori delarik noizko aurrekusia duzue ba bertan ja da sustailak eh luzatzea egotatzea ba oraintze hasi dituzte lanak esen zefekoek haiek eh printzipioz urrirako bukatuko dituzte haien lanak eta ondoren gure lanak hasiko dira e, espero du urtarril hotsailerako irekiera jaialdi batera zuet gonbidatzea. Lehenago ere bai, gure proiektua irekia da, nahi dugu jendea gerturatzea, jende, jende asko gerturatua da, eta pixkanaka proiektuaz jabetu da, eta proiektua hartu ditu erantzun gizunak. Hasiko e, dugu baita ere promozio kampaina saiatuko gara potente bat egiten, baita ere jendeak de, ezagutu dezan proiektua eta gerturatu da ze nahi dugu baita ere anitza izatean, ez bere bera e, nortasuna markatu aduen asiratik, anitza izan dadin eta jendea gerturatu da eta berea egindezan. Onda, andar mi eskart mi